У воєнній Україні згадувати ім'я Петра Курінного не рекомендувалося. Та сама доля спіткала таких визначних дослідників, як Валерія Козловська, 1889 1956 що була редакторкою Київської хроніки археології та мистецтва, інших вчених. Більше того, у книжці Монгайта не знайшлося місця Володимирові, Антоновичу, Миколі Біляшивському, Олександрові Федоровському, Дмитрові Яворницькому. І от на тлі такого старанного добору наведених у книзі археологів і такого ж старанного замовчування археологів-емігрантів як ворогів народу у книзі наводиться ім'я професора Петрова. З усього цього Михайло Міллер зробив один єдиний головний висновок, причому виявилося, що він мав цілковиту рацію. Наведені факти свідчили ні про що інше, як про те, що Віктор Петров повернувся до СРСР і вважається там радянським археологом. За яких обставин, наскільки добровільно повернувся за еміграції Віктор Петров, що до цього Михайло Міллер не робив жодних припущень. Він не мав для того даних. Примітка. Ігор Кочуровський розповідає, що в роки так званого культурного обміну один із відомих радянських літераторів на запит чи правда тому, що Петров Домонтович сам добровільно повернувся до СРСР, відповів однозначно Хто б там вертався. Тож учений наїв тільки два прецеденти. Перед війною в Київському історичному музеї працював археолог Олександр Черниш, який під час війни потрапив до німецького полону. Щойно визволившись, Черниш приїхав до Гештету, де тоді перебував Український археологічний інститут, а в Гештетському замку вивезені німцями з України археологічні колекції. Перебувши тут кілька днів, Черниш раптом зник, а невдовзі – Вернув в Україні», де почав писати невеликі замітки в журналах. І другий випадок. Перед війною на Запоріжжі з'явився молодий археолог-аматор з місцевих селян Олександр Бодянський. Після приходу німців він як прекрасний краєзнавець добровільно увійшов до німецької археологічної експедиції, що працювала біля порогів. Під час відступу німців Бодянський однак залишився, і не тільки не був репресований, а й продовжив далі розкопування біля порогів. Отже, підсумував Міллер, такий стан міг скластися лише в тому разі, якщо він був залишений на місці на час окупації з спеціальним завданням як совєтський агент. Всі емігранти, що захопили совєтські репатриційні комісії, підлягали якимись репресіям від заслання аж до розстрілу. Стаття Михайла Міллера з'явилася у Бандерівській офіціозі «Шлях перемоги» і, крім усього іншого, мала ще характер реабілітації Бандерівської течії ОУН. Редакція надрукувала відповідну примітку, зазначивши, що згадану статтю подиктувало пану професору Міллеру лише шляхетне почуття дати свідоцтво правді, без огляду на інших людей і власні політичні переконання. Але шлях перемоги вистрілив тоді дуплетом. У наступному, 29-му числі часопису, з'явилася стаття педагога і мовознавця, колишнього професора Полтавського ІНО Григорія Варщенка, 1878-1967. Ще до справи Петрова колишній професор Української богословської академії в Мюнхені Ващенко звернув увагу на те, що Петров, не бувши богословом, взявся читати в цій академії патрологію. Коли автор статті переглянув конспект одного із студентів, його здивування тільки зросло. У них, констатував Ващенко, я зовсім не зустрічав навіть згадки про отців церкви ішла мова про кризу метафізики і фізики, те, про що писав Петров в українських журналах на еміграції. Він, в іншому місці Ващенко заявив, не будучи ректором академії, Петров був і фактичним диктатором,